Hej och välkomna till denna föreläsning som kommer att handla om svenska skolans historia. Ja, ordet skola kommer egentligen ifrån grekiskan som betyder faktiskt fri och ledig tid, lite ironiskt nog. Och skolan var ju från början till enbart för de rika, alltså överklassen. Ganska tidigt så tog dock kyrkan över makten över utbildningen. Och många rika satte därför sina barn i kloster, där de fick lära sig läsa, skriva och så vidare. Och det där skulle hålla i sig faktiskt ett bra tag. Men 1686 så införde man kyrkolagen som tvingade alla att läsa Martins, Martin Lutters lilla katekes. Och den här boken blev faktiskt Sveriges riktigaste bok. Tidigare så hade det svenska folket inte behövt läsa och skriva. Alltså, jag menar, böcker var alltså svindyra. Vissa böcker kostade mer liksom en hus. Därför att man skrev ju allting för hand. Men i och med att boktryckarkonsten hade kommit in och nu att man blev protestantisk så började man ju då liksom att läsa. Och man tvingade faktiskt folk att lära sig att läsa. Därför att nu började präster göra så kallade husförhör. Det så de gick runt i byarna och städerna och förhörde folk och frågade liksom, Ja men vet du vad Jesus gjorde för dig och kan du tio Guds bud och så vidare. Och människor började därför att läsa. Och tack vare boktryckarkonsten så blev böcker som Martin, Martin Luthers lilla katechés jättebillig. Eller ja, inte jättebillig, alltså de är fortfarande dyra, Men vanligt folk kunde nu skaffa böcker. Och det här gjorde att läsningen drog igång. För nu kunde folk inte bara läsa Martin Luthers lilla katechés utan de kunde läsa berättelser och historier och andra böcker. Och man införde också någonting som heter katedralskola. Och det var ett sorts kyrkligt gymnasium för präster helt enkelt. Men samhället skulle börja kräva mer kunskap. Industrialiseringen och industrialismen förändrade ju samhället. Jag menar, folk behövde arbeta nu i fabriker, kunna ta hand om maskiner. Dessutom så växte ju befolkningarna. Och staten blev allt större och fick ett allt hårdare grepp om befolkningen. Jag menar, nu hade man, började man införa liksom, eh, skolor, man började olika typer av eh, verk, alltså lantmäteriverket som höll koll på hur stort riket var. Man införde liksom, eh, en sorts byråkrati som var väldigt omfattande. Och det här gjorde att kunskapskravet ökade. Så 1842 kom den första folkskolestadgan. Och skolplikten infördes, det vill säga att alla barn blev tvungna att gå i skola. Vilket ni också kan se här på bilden. Och i från början så hade man väldigt dåliga lokaler, man hade inte speciellt bra lärare, man hade inte eh, jag måste säga mycket böcker eller något sånt där, utan man utgick ifrån vad läraren kunde helt enkelt och sen lärde man ut det till barnen. Och skolans egentliga syfte var att få bort barnen från fabrikerna. För tidigare så hade man väldigt mycket barnarbete och sådär. Och man insåg ju att det här var fel. Dessutom så ville man få bort barnen från revolutionstankar. Därför att på den här tiden så började ju marxismen bli väldigt populärt. Så för att få bort de här dumma, inom bara dumma tankarna från ungarna så satte man dem i skolan. Där man kunde lära dem vad som var riktigt och vad som var sant. Och det var också ett sätt att sysselsätta barnen. Därför att de barn som inte arbetade i fabrikerna, ja vad gjorde de? De gick runt och busade och jävlades med folk och det ville man få bort. Men skolan hade fortfarande en väldigt stor påverkan på skolan. Alla lärare var kristna, det var typ ladd på det. Rektorn var dessutom alltid en präst. Man bad morgonbön när man kom till skolan. Man läste latin, man hade bibelstudier och man hade inte religionsundervisning, man hade den som hette för kristendomsundervisning. Därför att kristendomen var det enda man lärde sig. Snart så skulle dock en gymnasieskola införas, vilket man gjorde 1905. Och då slog man helt enkelt ihop gymnasie- och realskolan till en enda. Men från början så fanns det bara två stycken linjer. Reallinjen som var en sorts blandning mellan samhälle och natur och latinlinjen som var till och med för präster. Men utbildningen skulle förändras i allt snabbare takt. Därför att samhället förändrades ju och kyrkans makt minskade. Vilket gjorde att kristendomskunskapen också minskade och istället så ökade matematik, svenska och gymnastik. Och skolgången skulle bli allt längre därför att eftersom samhället blev mer och mer industrialiserat så behövde man inte längre lika mycket arbetskraft. Tidigare så hade ju all arbetskraft behövts för att det var bunder. Men nu när inte det behövdes, nej då behövdes det inte heller att man jobbade lika länge. Så i början så gick, gick man liksom i skolan bara sex år men på 50-talet så gick man hela nio år. Och det här ökade hela tiden, och dessutom så gick man ju längre än tidigare. I början gick man bara några timmar om dagen, men till slut så gick man ju liksom från klockan åtta till klockan tre, fyra. Och efter andra världskriget så insåg man hur pass riktig skolan var. Därför att tidigare så hade ju liksom sådana som Hitler kunnat ha tagit makten. Och nu ville man få bort det här, så man började använda skolan för att fostra elever till demokratiska medborgare. Man använder det liksom som ett sätt att kontrollera befolkningen. Och på 60-talet så blev folkskolan och realskolan grundskolan. Och man införde nu yrkesinriktade linjer som teknik, fordon och bygg. Därför att man insåg att samhället behövde den här typen av arbetskraft. Och under eh, 1990-talet då, då jag själv växte upp, så tog kommunerna över makten från staten. Tidigare så hade skolan varit statligt styrd. Och det som hände då var att friskolor kom till, typ John Bauer exempelvis. Och det har ju alltså lett till visst en ökad valfrihet, men den svenska skolan har samtidigt blivit sämre. Och idag så har vi väldigt många problem egentligen med skolan. Därför att den sjunker och eh, elever kan helt enkelt inte lika mycket som tidigare. Och det beror definitivt inte på lärarna utan det beror snarare på att skolan inte längre är statligt styrd, att lärarlönerna har försämrats, att lärarna har fått en ökad arbetsbörda och också att svenska elever är jävligt lata. Så, jag hoppas ni gillar den här föreläsningen att ni har lärt er någonting. Ha det bra så länge. Hej!